ibilbidea, Larrañazugi erroza etxeko Santa Coloma. Ibilbide honek larrañazubi alde lasai ze du. Larrañazugi Getxoko barru aldean dago, alderik ez esagunan, Basu emua dugu hau, hainbat baserri ostentzen dituena. Makaletako etorbidean hasiko gara, algorzarako bidean. Leserreta kalean eskuinera egingo dugu,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 Zenbait etxe baserri den artetik igaroko gara, landare eta lore mintegia ere ikusiko dugu. Une oro, ibaia eskuman dugula, hainbat belartza ikusiko dugu, etxe aldera iritsi baino lehen. Bidegurutzera iristerakoan, etxe arroza edo isokin koloke, kolorekoa ikusiko dugu eskerrean. Gu eskumara, bolua edo bohuntzarreta erreka ostera ere zeharkatu eta goran zegingo dugu. Azkenik, errota etxeko Santo Coloma Baseliza ortitzeko. Hamasei mendekoa da. Arlanduz edo zilarrizka eta arriormaz eginiko eraikina da. Eta gabeko egurrezko armasoia dauka. Aurrean, neurrizko elispea du. Horma batzek eta barruko nabetik bereizita. Baselizatik gora amar metro hibilita eta eskerreraz begiratuta marti hartuko dorrea agediko zeigu. Bizkaiko haiden nagusien martiartu familia ospetsuaren dorrea getxo negonezaren martiartutaren armarria du getxoko udalak. Izatez, erandioko udalarrian dagoen bizkaiko dorretxerik ezagunenetakoa dugu hau. Aipatutako armarrian, kaltea dagianak bizarra lepoan lelo ezaguna irako taiteke. Jatorriz, martiartu familiari eutxirik eta gaur egun getxo elizatekoa. Eta hemen bestez, bueltako bideari ekingo diogu. Larraina atzubiko bidetik itzuliko gara, ibilbidea errepikatuz autobidearen azpira eldu arte. Hemen eskumbara joko dugu eta atzubiaga algotik badurako atzealdera elduko gara. Eta hemen bide hartuta, algortaran zurbilduko gara sarriko basoko behe aldetik.